За вас, мамо, сказав поважно. Шукав ще якихось слів, та що казати. Мама і є мама, і приголубить, і насварить. Мама була такою звичною, як цей вечір. вже ніч за вікном, як ранок, що настане завтра, а може, вже й сьогодні, як саме життя, дивне й любе Іванові. Світ його плив кудись, спинився до кола себе став обертатись. Вбився я, подумав Іван. Та те визнання його чомусь ніяк не засмутило. Більше б отако впиватися в трьох. Як це Івано зветься, тату? спитав і відчув, язик таки трохи заплітається. Кінза Мараулі, сказав тато. Підеш зараз спати, Іване, мама. Кінь з весело думалось Іванові. Кінзя Ріндзя і Мараулі. Захотілося йому, щоб те слово по-грузинськи щось гарне значило. А якби ти скінчили, і хотів Іван помогти й дата від добратись, добратися, тату сказав Зажди, синку». Руками голову підпер, дивився кудись за друге вікно, що із-за печі визирало. «Я знаєш, Іване, найбільше в цьому житті любив три речі – мови після довгої мовчанки, до якої Іван прислухався». Те, як очі в жінок більшають, коли вони на мене дивились. Добре вино, не самогонку, яку тут у кукурічках, коли ж луктити призвичається. А вино. І третє, третє синку, то геометрія. Я ж математиком відомим стати хотів. Не став, бач. А геометрію все життя любив. Алгедра, чи там арифметика, то таке. Цифри вони, як і формули – або складаються докупи, або ні. Мало кому щось своє, і з них випадає скласти. А геометрія, вона, як гарна дівка, любові вимагає. Та що там гарна? Як кожна, якщо їй у душу заглянути. Тільки то любов особлива, до прямих і кривих ліній неоднакова. Ти знаєш, що таке логіка і поезія простору. Не знаю, щиро признав Сіван, у якого очі добряче посоловіли. То я тобі скажу душа геометрії, сказав тато Микола. Я колись мріяв перетнути дві паралельні лінії. Ну, не може бути, щоб ніхто того не зробив, думав. Сам малював, малював ті лінії. Здавалось, от-от вони десь зійдуться чи хоч ближчими стануть. А потім прочитав, начеб вони десь у безконечності такі перетинаються. Коли прочитав, повір, у грудях замлоїлось. «Що ж то таке, думаю? Я бився над ним, а воно десь є». «Пунктик», – казав мій покійний старший брат. «Може, і пунктик. А ще я мріяв винайти еліпс дуги, який притягує до себе простір. Е, що там казати? Ходімо спати, сину, бо бачу, мені треба вести до ліжка тебе доведеться». Іван таки довів батька до його ліжка і до свого якось добрався. Батько наостанок, як на ліжко ліг, руку його взяв у свою, потримав, ну йди вже, прошептав. А Іван, перш ніж заснути, своє слово шепнув. Геометрія. Ще встиг подумати, що ж там любити, що на горі книжка шкільна є, тільки не геометрія, а тригонометрія. З тим і в сон провалився. А прокинувся от маминого штурхана. Розбуджений Іван був посередині вранішнього сну, світанкового, коли сон особливо солодкий, і коли сни бувають дивними й загадковими, як світ, що проступає з темноти. Часом крізь вранішній туман, виставляючи спочатку гілку в саду, наче руку для потиску. Іван у сній якраз крізь туман від їхньої річки, що тамо у ліс завертає за село. Ішов до саду і ніс на руках малого хлопця. Та той хлопець мав, мав батькове лице. Коли Іван глянув і зрозумів, те то ледве не опустив батька з рук. Та пішов далі, йшов і дивувався, що тато такий малий. Але це старе і очі старі сиві, саме так. Сиві, геть сиві. А в них виглядає він Іван і питає в Івана, який батька малого на руках несе, чи йому не тяжко. Ні, каже Іван, мені легко. «Бо тато маленький-маленький, як пташка, мой, як крілик, а я великий і здоровий, великий і здоровий». Він каже ще щось, та голосу свого вже не чує. Сад біжить йому назустріч, а потім відбігає, то біжить до нього, то відбігає. «Не грайся так зі мною», просить Іван. Сад, мов, одна жива істота сміється. Тато на його руках тяжчає, Іван от-от його впустить, хоч би донести додому, думає. Тату, каже він, а чого ви, такий маленький, а тяжкий? Батько мовчить, притуляє до губ пальця, мовляв, мовчи йти, Іване. Щоб не впустити тата, Іван біжить, біжить і задихається, і прокидається від маминого штурхана. Чого, мама, питає? Біда, Іванку, каже мама, здається, батько твій умер. Найважчим був Іванів шлях до кухні, де спав батько. У сто верст, у сто доріг, бо хата відразу, мов би, роздвоїлася, розтруїлася. Іван дипся посеред розщепленої хати і боявся прийти до мертвого тата. Коли такий прийшов, то побачив на диво спокійне обличчя і заплющені очі, складені на грудях руки, відставлений у бік палець на лівій руці і сльозу побачив, що на татові щоці застигла». Іван заціпенів, не в силі розтолити густа і поворухнути рукою. А мама заплакала. Спершу стиха, а потім все ревніше і голосніше. З того плачу починався його другий сон. Сон наяву. От тієї миті, коли Іван усвідомив. Тату справді помер. Помер тихо у вісні, випивши перед тим сном, що переріс у сон вічний, доброго грузинського вина. Разом з ним Іваном і мамою – а своєю колишньою жінкою. Іван у тому сні наяву кликав сусідок обмивати тата. Ходив от хати до хати, сповіщав, що тато помер. До детька Мирона, щоб той тронус вивіз дощок, що на похваті у його хліві стояли. І до того ж Петра, щоб разом з хлопцями могилу викопав. Сидів Іван у тому сні ціліньку ніч з маленькою перервою коло труни з татом. І спів батюшки, і жіноче голосіння були в тому сні, і шлях до могилок під лісом. Потім було прокидання, як побачив, що виростає горбок сирої землі. Перед тим, що губи його шепотіли, як в до татового обличчя нахилився. Що казав, сам би не пригадав. Гірко тико на губах було. Що казав, сам би не пригадав. То теперішній Іван так думає. Іван, що сидить у хаті з якої люди розійшлися після поминального обіду. Він знає велику правду і велику неправду годночас. До його матері, простої сільської жінки, вдови, що лишилася з трьома дітьми, найстарша, 17-літня школярка, перебився пияк-учитель, якого зі школи вигнали. «Стоп!» – каже собі Іван Подумки. «Так не можна!» «Не можна так, Іване, була велика любов, а з цієї любові і я родився!» хоча й не потюгливий, без клепочки їднеї, як та ябочка, що протікає, що води ніяк не втримає.